6. fejezet A kutatás abba hagyásáról szóló hírek akkor érkeztek a LaGrange 2-re, amikor az álmatlanságtól vörösszemű Tov Lapson majdnem befejezte a 100 cm átmérőjű távcső átalakítását. Verseny futott az idővel, és most kiderült, hogy minden erőfeszítése hiába való volt. A szelené egyáltalán nem a szomjúság tengerén tűnt el, hanem egy olyan helyen, ahol soha nem is találhatta volna meg, mert a krátertó szegélye eltakartas valószínűleg néhány ezer tonnyányi szikla is. Tom első reakciója nem az áldozatokkal való együttérzés volt, hanem az elpazarolt ideje és ereje felett érzett harag. Azok a fiatal csillagász találta meg az eltűnt turistákat, főcímek sohasem fognak felvillanni a lakott világok képernyőin. Hogy titkos álmai az elnyert dicsőségről szerte foszlottak, jó 30 másodpercnyit káromkodott egy folytában olyan folyékonyan, hogy kollégái ugyancsak meglepődtek volna, ha hallják. Azután még mindig dühösen nekilátott szétszedni a készüléket, amelyet a műhód más részlegeitől elkunyarált kölcsönkért és ellopott alkat részeiből szerkesztett. Pedig működött volna ebbe biztos volt. Elképzelése igazából majdnem százesztendős gyakorlaton alapult. Az infravörös felderítés legalábbis a második világháborúig nyúlt vissza, amikor arra használták, hogy áruló hőtermelésük alapján megtalálják vele az álcázott gyárakat. Bár a szelené nem hagyott látható nyomot a tengeren, egészen bizonyosan hagyott maga után infravörös sugárzást. Hajtó csavarjai körülbelül egy láb mélyen felkavarták a viszonylag meleg port és szétszúródtak a sokkal hidegebb felszíni rétegeken. A szem a hősugarak révén megtalálhatta útjának vonalát órákkal az elhaladása után is. Még éppen annyi idő volna, számítgattam, hogy ezt az infravörös vizsgálatot elvégezze, mielőtt a nap felkelne és eltörölni a halvány hőnyom minden emlékét a hideg hold éjszakában. De nyilvánvaló, hogy most már nincs értelme megpróbálni. Jó volt, hogy a szeléni fedélzetén senki sem tudta, hogy a szomjúság tengerén felhagytak a kutatással, és hogy a porszákonk erőfeszítésüket a kráter tavon belőre összpontosították. És jó volt az is, hogy egyetlen utas sem tudott megkenzi előrejelzéséről. A fizikus saját készítésű grafikonján megrajzolta a hőmérséklet várható emelkedését. Óránként leolvasta és feljegyezte, mit mutat a kabin hőmérője, és gombos tűvel megjelölte a görbét. Csüggesztően egybevágott elméletével. Húsz órán belül több mint 43 fok lesz, és beállnak az első halálesetek a hőguta következtében. Akár hogyan nézte, alig egy napjuk volt az életre. Ilyen körülmények között Hans tén űrparancsnoknak a küzdő megóvására irányuló erőfeszítése ironikus tréfának tetszett. Akár kudarcotval, akár sikerül, holnap utána már mindegy lesz. Bár lehetséges, hogy az egyetlen választási lehetőség, vele ön emberként vagy állatokként akarnak-e elpusztulni. Az első lehetőség minden esetre jobb. Azt sem számít, ha a szelénét nem találják meg az idővégezetéig, úgyhogy senki sem tudja meg sohasem lakói, hogyan töltötték el az utolsó óráikat. Ez kívül esik a logika vagy az értelem határán, de így van majdnem mindennel, ami igazán lényeges az emberek életének és halálának meghatározásánál. Hansztín őrparancsnok nagyon is tudatába volt ennek, amikor elkészítette a programot erre a néhány órára, amely még előttük áll. Vannak, akik vezetésre születtek, és Hansztín ilyen volt. A nyugdíjas állapot céltalansága hirtelen megtert értelemmel. Azóta, hogy elhagyta zászlós hajójának, a Centaurusnak parancsnoki hídját először érezte jól magát újra. Mindaddig, amíg a kislegénysége el volt látva tennivalóval, nem kellett pániktól tartania. Nem számít, hogy mit csinálnak, feltéve, ha érdekesnek vagy fontosnak tartják. Az a pókerjátszma például gondoskodott a könyvelőről, foglalkoztatta a nyugdíjas kultúrmérnököt és a két vállalatvezetőt, aki szabadságon volt New Yorkból. Egyetlen pillantásra meg lehetett állapítani, hogy mindnyájan pókerrajongók, és csak az lett volna a probléma, hogyan hagyassák velük abba a játékot, nem pedig az, hogyan kössék le őket. A többi utas javarészek kisebb vitatkozó csoportokra szakadt. Egészen vidáman beszélgettek. A szórakoztatási bizottság még mindig ülésezett. Jaja Várdene professzor időnként feljegyzett valamit, még Mrs. Schuster lesz darabok régi szép napjait idézgette fel emlékezetében, figyelemre sem méltatva férje abbéli kísérleteit, hogy elhallgattassa. Az egyetlen ember, aki egy kicsit elkülönültnek látszott, Miss Morley volt, aki lassan és gondosan nagyon apró betűkkel írogatott jegyzetfüzetének megmaradt lapjaira. Feltehetőleg, mint jó újságíró naplót vezetett kalandjairól. Hansztín őrparancsnok attól félt, hogy ezek a kalandok rövidebbek lesznek, mint ahogyan a hölgy számítja, még az a párnot eszlap sem fog megtelni velük. De ha megtelnének is, kételkedett abba, hogy valaki is elolvassa őket valaha. Órájára nézett, és meglepetten látta, milyen késő van. Most a Hold másik oldalán kellett volna lennie, ismét Calvius Cityben. ben Ebéd meghívása volt a Hold béli Hiltonba, utána kiruczantak volna a de nem volt semmi értelme olyan jövőről gondolkozni, amely sohasem lesz. A rövid jelen mindaz, ami most érdekelheti. Valamennyit aludni is kéne, mielőtt a hőmérséklet elviselhetetlenné válik. A szelénét nem arra tervezték, hogy hálóteremül szolgáljon. Igaz, hogy kriptának sem, de most át kell alakítani valamelyiké. Ezzel némi keresgélés és tervezés jár együtt tovább a bizonyos károkozása az idegenforgalmi hivatal tulajdonába. Húsz percbe telt, amíg az összes körülményeket tisztáztas, miután röviden értekezett herisz kapitánnyal figyelmet kért. Hölgyeim és uraim! mondta. Mozgalmas napunk volt, és gondolom legtöbbük örülni fog, ha aludhat egy keveset. Ez némi problémát okoz, de jó magam kísérleteztem egy kicsit, és rájöttem, hogy egy erőteljes mozdulattal az ülések közötti középső kartámaszok kiránthatók. Nem erre szánták őket, de nem hiszem, hogy az idegenforgalmi hivatal be fog perelni minket. Ez azt jelenti, hogy tizen kinyújtózkodhatnak az üléseken. A többieknek pedig a padlót kell igénybe venniük. Továbbá, mint észrevehették, elég meleg lett, és ez egy darabig folytatódni fog. Ezért azt ajánlom, vegyék le valamennyien a fölösleges ruhájukat. A kényelem sokkal fontosabb az illemnél, és az életben maradás, mondta magában. Ki fogjuk kapcsolni a kabin fővilágítását, de mivel nem akarunk teljes ötétségben lenni, bekapcsolva hagyjuk a vészfényeket. Egyikünk állandóan őrködni fog a parancsnoki ülésben. Mr. Harris kidolgozta a két órai váltásrendet. Van kérdés vagy megjegyzés? Nem volt. Az űrparancsnok megkönnyöbbülten sóhajtott. Attól félt, hogy valaki kérdezősködni kezd az egyre emelkedő hőmérsékletről, és nem tudta, mit válaszolhatna. Számos képességek közül hiányzott a hazudás adománya, s azt akarta, hogy az utasok oly zavartalanul aludjanak, amennyire csak a körülmények lehetővé teszik. Ha csak csoda nem történik, ez lesz az utolsó álmuk. Miss Wilkins, aki kezdte elveszíteni hivatásától elválasztatatlan csinosságát, körbe kínálta az utolsó italokat. Az utasok legtöbbje már neki látott levetni a felső ruháját. A szemérbesebbek megvárták, míg a fővilágítás kialszik. A homályos vörös fényben a szeléné belseje olyan fantasztikus látványt nyújtott, amely teljességgel elképzelhetetlen lett volna akkor, amikor a hajó néhány hórával előbb elhagyta portróliszt. Huszonkét férfi és nő. Legtöbbjük alsó nemüre vetközve nyúlt el az üléseken vagy a padlón. Néhány szerencsés már horkolt is, de a legtöbbjük szemére nem jött el oly könnyen az álom. Harris kapitány leghátul választott magának helyet. Tulajdonképpen nem is volt a kabinban, hanem egy apró légzsílibb kamrában. Innen előnyös kilátást nyúlt. Most, hogy a közbelső ajtó teljesen betolta, beláthatta az egész kabint, és mindenkint rajta tudta tartani a szemét. Egyenruhájából párnát hajtogatott, és lefeküdt a kemény padlóra. Hat órája volt addig, amíg rákerül az őrség, és reménykedett, hogy tud egy keveset aludni. Alvás! Életének utolsó óráit ketyegte az óra, és mégsem tudott ennél jobbat csinálni. Azon tűnődött, vajon jól alusznak-e a halára ítéltek azon az éjszakán, amely az akasztófánál végződik. Annyira kétségbejtően fáradt volt, hogy még ez a gondolat sem keltett benne érzelmeket. Az utolsó, amit látott, mielőtt öntudata elhagyta volna, Mackenzie volt, aki ismét leolvasta a hőmérsékletet, és gondosan bejelölte táblázatába, mint valami csillagjós, aki horoszkópot készít. 15 méterrel feljebb, ezt a távolságot a csekély gravitáció következtében egyetlen neki rugaszkodással meg lehetne tenni, a hajnal már megérkezett. A holdon nincs de az ég órák óta ígérte már a hajnalt. Messze a nap előtt elnyúlva parázsdott az állatővi fény, amely ritkán lehetett a földön látni. Végtelen lassúsággal araszolt át a horizont fölött, és egyre fényesebb lett, mint a napkelte ideje közeledett. Most belevegyült a napudvar opálos fényességébe, aztán milliószor fényesebben mindegyiknél vékony tűzfonál kezdett terjedni a szemhatár mentén, amint a nap 15 napos sötétség után újból megjelent. Több mint egy órába telik, amíg annyira felemelkedik, hogy elválik az éghatárvonalától, olyan lassan fordul meg a holta tengelye körül. De az éjszakának már vége. Amint a hajnal éles fénye hátraszorította a sötétséget, a szomjúság tengerének tinta gyorsan apadni kezdett. Most egész sivár területét vízszintes sugarak pásztázták. Ha bármi mutatkozott volna most a felszínen, árnyékát több száz méterre vethette volna, s valamennyi kutató észreveszi. De arra nem voltak kutatók. Az egyes és a kettes es porszán terméketlen keretcsésbe merült a krátertavon 15 kilométerrel odább. Még mindig sötétségben voltak, újabb másik két napba telik, amíg a nap a környező csúcsok fölé emelkedik, bár a hegytetők már a hajnal tüzében lángoltak. Ahogy múltak az órák, a fény lassan lekúszott a hegyek oldalán, nem gyorsabban, mint egy gyalogló ember, míg a nap elég magasra kapaszkodik fel majd ahhoz, hogy sugarai behatoljanak a kráterbe. De az emberkeltette világosság már ott villogott a sziklák között, amíg a kutatók az omlásokat fényképezték, amelyek csendben végig a hegyeken, amikor a hold álmában megremegett. Egy óra múlva ezek a fényképek el fogják érni a földet, újabb két óra múlva már az egész lakott világ látni fogja őket. És ez nem fog jót tenni az idegen forgalomnak. Amikor helyész kapitány felébredt, már jóval nagyobb volt a forróság. De nem a már-már folytogató hőség volt az, ami félbeszakította álmát jó órával előbb, hogy rákerült volna az őrség sora. Bár soha nem töltött egyetlen éjszakát sem a fedézetem, Pet minden zajt ismert, amelyet a szeléni előidézhet. Amikor a motorok nem jártak, majdnem teljesen csöndes volt. Az emberek nagyon figyelmesen kellett hallgatóznia, hogy meghallja a légszívattyúk susogását és a hűtőberendezés hal klüktetését. Ezek a hangok még mindig hallhatóak voltak, éppen úgy, mint amikor lefeküdt aludni. A hangok nem változtak, de csatlakozott hozzájuk egy újabb. Alig hallható suttogás volt, olyan halvány, hogy egy pillanatig nem volt meggyőződve róla nem képzelgése. Az egészen hihetetlennek tűnt, hogy ez a hang áttörte volna az álom gátjait, és egyenesen a tudat alattiához szólt volna. Még most ébren sem tudta azonosítani, sem eldönteni, milyen irányból jön. Aztán hirtelen rádöbbent, miért ébresztette fel a hang. Egy másodperc múlva az álom minden súlya elszállt. Gyorsan felugrott, és fülét a légzsili bajtajához nyomta, mert a titózatos hang a hajótesten kívülről jött. Most már hallotta. Egészen halkan, de megkülönböztethetően és a gerincén félelem futott át. Nem lehetett kétség. Számtalan porszemcse sustorgott a szeléne falai mellett, mint valami kísérteties homokvihar. Mit jelent ez? Megint megmozdult a tenger? De nem érzékelte a legkisebb rázkódást sem, az sem érzékelte, hogy a hajó mozgásban van. Csak a külvilág sustorgott mellettünk. Nagyon halkan, nehogy társait megzavarja, Lábújhegyen oda ment az elsötítített vezetőfülkébe. fülkébe. volt őrségben. A tudós összekuporodott a vezetőülésen, s kifelé bámult a megvakult ablakon. Pet közeledésére megfordult és suttogva kérdezte. – Valami baj van? – Nem tudom, jöjjön, nézze meg! A hajókonyház érve fülüket a külső ajtókhoz nyomták, és hosszú ideig hallgatták a titokzatos sercegést. Akkor megkenzi így szólt. A por mozgásban van ezt tény, de nem értem miért. Ettől a rejtvénytől megint főhet a fejünk. Megint? Igen, nem értem, mi történik a hőmérséklettel. Még mindig emelkedik, de nem olyan gyorsan, mint ahogy kellene. Valósággal busztussak látszott, amiért számításai helytelennek bizonyultak, de Pet számára ez volt az első jó hír a szerencsétlenség óta. Ne szégyenkezzen annyira, mindenki elkövethet hibát, és ha ez a hiba még néhány nap életet ad, én azután nem panaszkodom. De nem követtem el hibát, elemi matematika. Tudjuk, hogy 22 ember mennyi hőt fejleszt, és ennek valahova távoznia kell. Nem fejlesztenek annyi hőt, amikor alszanak. Talán ez a magyarázat. Ne gondolja, hogy ilyen nyilvánvaló dolgok nem jutottak eszembe, mondta a tudós ingerültem. Ez segít, de nem elég. Van valami másoka is, hogy miért nincs olyan forróság, mint ami ennek lennie kéne. Fogadjuk el a tényt, és legyünk hálásak, mondta Pet. De mi a véleménye az ajról? McKenzie láthatólag vonakodva irányította gondolatait az új problémára. A por mozog, mi azonban nem, így valószínűleg csak helyi jelentőségi. Úgy tűnik csak a fülke hátuljánál hallható, a válaszfalra mutatott. Mi van ennek a másik oldalán? A motorok, az oxigéntartalék, a hűtőberendezés. Hűtőberendezés? Hát persze, emlékszem, észre is vettem, amikor beszálltam. A szárnyak ott vannak, ugye? Ott. Most már értem, mi történt. Annyira átforrósodtak, hogy a por körmozgást végez, mint valami hevített folyadék. Kint egy porszökőkút van, amely elvezeti innét a hőt, És egy kis szerencsével megállapodik a hőmérsékletünk. Nem lesz kellemes, de életben maradhatunk. A bíbor színű homályban a két férfi megújuló reménykedéssel pillantott egymásra. Aztán Pet lassan megszólalt. Biztos vagyok benne, hogy ez a magyarázat. Talán most megfordul a szerencsénk. Az órájára nézett, és fejében gyors számítást végzett. A nap körülbelül most emelkedik a tenger fölé. A bázis ki fogja küldeni a porszánokat a keresésünkre. Megközelítőleg tudniuk kell a helyzetünket. Tíz az egyhez, hogy néhány óra múlva megtalálnak. Megmondjuk a parancsnoknak? Nem, hagyjuk aludni, nehezebb napja volt, mint bármelyikünknek. Ez a hír várhat reggelig. Mikor Mackenzie elment, Pet megpróbálta folytatni félbeszakadt alvását, de nem tudott elaludni. Nyitott szemmel feküdt a halvány vörös fényben, és ezen különös sorsfordulón töprengett. A por, amely elnyelte és megsüléssel fenyegette őket, most a segítségükre jött, és konvekciós áramlataival hőtöbletüket a felszínre továbbította. Hogy ez folytatódik-e, amikor majd a felkelő nap teljes dühével lecsap a tengerre, azt nem tudhatta. A fal másik oldalán a por még mindig sustorogva keringett, és Petnek hirtelen eszébe jutott egy antik homokóra, amelyet egyszer gyerekkorában mutattak neki. Ha az ember megfordította, a homok egy átpergett az alsó kamrába, és emelkedő szintje jelezte a percek és az órák múlását. A mechanikus órák feltalálása előtt embermilliárdok oszthatták föl napjukat a pergő homokszemek segítségével. De eddig bizonyára senki sem mérte vele életének hosszát.